Velkommen til jubileopærerne på Aarhus Studenter Radio. Brexit, Valamok og turen går til. Med Jesper Poulsen og Emil Enevoldsen. Jubileopærerne på Aarhus Studenter Radio hver torsdag fra 19.20. Bon voyage!